Замір був зухвалий але гідний величі султанської держави. Сам Мехмед-завойовник не міг узяти Білграда вже після того, як прославився взяттям царгорода. І коли здавалося, що немає в світі сили, яка могла б вистояти перед його могутністю, Сулейман спитав у своїх візирів поради, але всім було видно, що не відступиться від заповзятого наміру цей мовчазний загадковий володар. Та й величезне військо, яке цілий місяць витоптувало болгарську землю, несила вже було повернути назад. Стріла накладена на лук, тятива напнута, ради нема. Із Софійського поля султан послав тисячу яничарів хусрев бегом, щоб вони почали облогу Білграда і взяли зимун для ліпшого доступу до міста, яке очікувало навали з півдня, відгорявали. Сулейман пам'ятав, чим печалився Мехмед-завойовник під Белградом. Той хотів перевезти військо через Саву, розташувавши коло Дунаю, і там укріпитися, щоб не дати угорцям приходити з поміччю Белградові. Але на дивані Беї відраїли його від цього наміру. Щасливий повелителю, не роби цього, бо в цьому немає потреби. Так берег Дунаю лишився оголений, і звідти у горці без перешкод посилали обложеним із суші белеградцям потрібну допомогу і припаси, і завойовник так і не зміг узяти цього слов'янського міста. Свідом за яничарами під Білград послано було Великого візира Мехмета Пашу з двадцятьма тисячами вершників і півсотнею величезних гармат для розбивання мурів верхньої фортеці. Сам султан пішов на шабац, який звався тоді Буїрделен. Але через чотири дні його зустріла вість. Град Буїрделен упав, і сто невірних стали поживою осяйного мусульманського меча. Ці сто захисників убили сімсот турків, але довше вистояти не змогли. Султан увійшов у твердиню крізь палери голів, насаджених на кілля. Звелів укріпити шабац, провести крізь нього саву. Сидів на березі ріки в зеленому курені, зробленому із свіжого гілля. Дивився на роботи, мовчав, думав. Тоді наказав будувати через саву міст. Знову сидів із самого досвіду в зеленому курені, не підпускав до себе навіть ібрагіма, дивився на ріку. Ціло ріки мінилося сонячними блискітками, мов срібно-скляна змія, мов тіло жінки, яка пливла повз нього, крізь нього, поза ним, минаючи, прослизаючи, далі й далі, невловимої і неправдешньо, як сон і марення. Візири, паші, яничарські аги підганяли людей палицями, люди працювали іноді по шиї у воді, тягли колоддя, тяжкі човни, плоти, в'язали, стилили, скріплювали. Султан не міг відірвати погляду від поверхні ріки. Вона лежала перед ним, як незаймана жінка, як земля, як безмежний текучий простір, що поглинає усе на світі, уярмлює і ув'язнює навіть час. Він підкорив собі час, має підкорити й простір, подолати, подавити, погнобити перейти через цю ріку, не доторкуючись до неї, з сухими підошвами, легко і летючо, дати їй відчути свою силу, владу, могуття, злість, уярмити, обезвладити, зневажити, хай корчиться, стогне, метається, кричить. Ріка була, мов, та забута ним слов'янська дівчина. Вона притягувала і відштовхувала одночас. Дивне поєднання непоєднуваного. Вона пахла чужим зіллям, незнаними травами і рослинами, пахла чужою волею, від якої Сулейман п'янів, ніби від кандійських вин або запаморочливого опію. Днями цілими непорушно сидячи в зеленому прихистку на березі Великої Слав'янської ріки, каламутної норовистої, він несподівано для себе. Може то від султанської самотності – Згадав те, чого не пам'ятав, не хотів пам'ятати, викинув із душі вже на ранок після тої ночі з маленькою розсміяною чужинкою. Тріпотіння птахів на досвітніх деревах, зорі зодіаку, велич небес і непробивні гущавини листя